ma jaa fi qawli llahi ta'ala wa ma qadarullahu haqqo qadari wal ardu jamian qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatum bi yaminih subhanahu pada bab ini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 di antara mereka pula ada yang menisbahkan kepada Allah bahwa tangan Allah terbelenggu. Maka ini semua merupakan bentuk-bentuk tidak mensucikan Allah subhanahuwataala dan tidak mengagungkan Allah azza wajall dengan pengagungan yang semestinya. Oleh karena itu. Kita sebagai seorang mukmin, muslim, muwahid. Maka kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mensucikan Allah. Azza wa Jal Dari berbagai macam. Kekurangan-kekurangan. Dan aib-aib tersebut. Di dalam bab ini. Al-muallif rahimahullahu taala hendak menjelaskan kepada kita salah satu madzhabus salaf dan aslun min usul as-salaf salah satu prinsip para ulama us salaf dalam menyikapi akhbar-akhbar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 Aib dan kekurangan. Apakah dengan mentakdir sifat Allah atau membagaimanakan sifat Allah atau menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya? Maka prinsip para ulama ushulaf ketika datang kepada mereka an-nusus. Al-Qur'aniyah wa nusus min al nabawiyah maka mereka menerima tanpa menolak sedikitpun dan mereka menyatakan amirruha kama ja'at bila kayf Hendaklah kalian melewatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala nusus-nusus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 Firmannya: "Wahmakadarullah hakka kadri". Dan mereka, yaitu orang-orang musyrikin, makadarullah. Yang dimaksud dengan kadaru e'Allohu, mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu Wataala pada pengagungan yang semestinya. Wal ardh jamian qabadhatuhu yaumil qiyamah. Sementara bumi ini semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi'amin. Demikian pula langit-langit semuanya terlipat di tangan Allah.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 Maka ini semestinya dari keyakinan ini akan mengantarkan seseorang kepada Tauhidul Uluhiyyah. Mentauhidkan Allah SWT dalam beribadah. Dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan dalam beribadah kepada Allah azza Azzawajal. Di dalam ayat ini menetapkan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 Kerana beliau tidaklah mengucapkan dari hawa nafsu akan tetapi wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Anas bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Jaa'a habrun minal ahbari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang salah seorang pendeta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam faqala lalu dia mengatakan Ya Muhammad Wahai Muhammad Inna najidu anna Allah yaj'alus samawati ala isba' wal-aradina ala isba' wal-shajari ala isba' wal-mai ala isba'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 Berarti mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, kata mereka Allah memiliki jasad, jism. Maka ahlus sunnat wal jamaah mengatakan pada mereka yang pertama bahwa ahlus sunnah wal jamaah tidak menetapkan apabila tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kata jism, ya.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 Wafir riwayatin li Muslim dalam salah satu riwayat dari Al Imam Muslim waljibali wasyajari ala isba dan gunung-gunung serta pepohonan di atas satu jari Allah. Thumma yahuzuunna fayqulu an almaliku an Allah kemudian Allah menggoncang mereka lalu setelah itu Allah menyatakan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 يَطْوِ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala melipat langit-langit pada hari kiamat ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ Yumna. Kemudian Allah mengambil langit-langit tersebut dengan tangan kanannya ثُمَّ يَقُولُ أَنَ الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ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 Apakah hadis ini ishgal oleh sebagian dari kalangan para ulama. Dan dari sini pula menimbulkan perselisihan apakah Allah Azza SWT memiliki shimal atau tidak. Sebahagian dari kalangan para ulama ada yang menetapkannya. Seperti Al-Imam Uthman bin Sa'id al-Darimi beliau menetapkan, demikian pula Abu Ya'la Al-Farra' menetapkan bahawa Allah memiliki tangan kiri diikuti oleh Syekhul Islam Muhammadin Abdul Wahab Rahimahullah yang melihat dalam fawaid ketika beliau menyebutkan fawaid, beliau secara jelas menyatakan itu pada faedah yang keenam Atas riḥu bītasmiyyati hasimal, dengan jelas dinamakan salah satu dari tangan Allah Subhanahu Wa Taala itu shimal, kiri. Demikian pula Khalil Harras menetapkan, Siddiq Hasan Khan menetapkan, Abdullah binul Gunaiman menetapkan, dan yang lainnya dari para ulama. Dan mereka berdalil dengan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh lima Muslim. Hai naam. Dan ini adalah hujjah mereka yang menunjukkan bahawa Allah subhanahu wa taala memiliki simal, memiliki tangan kiri. Dan juga mereka berhujjah dengan riwayat yang lainnya. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Abdullah ibn al-Imam Ahmad juga dalam kitab al-Sunnah. Al-Bazzal dalam musnadnya. Dari hadis Abu Darda. radhiyallahu ta'ala anhu. Bahawa Rasulullah s.a.w. mengatakan. Bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam khalaqa Allahu Adam bayna khalqihi fadharaba katifahul yamin lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mukulkan pundaknya yang kanan lalu mengeluarkan zurriyatan bayda keturunan-keturunannya yang putih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 Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Ilah Nari, falaubali, ke dalam neraka, dan aku tidak peduli. Maka hadis-hadis ini jadikan hujah oleh madzhab yang pertama yang menetapkan ashshimal bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sementara sebagian dari kalangan para ulama menafikan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 ثم يأخذه النبشماله kemudian Allah mengambil dengan tangan kirinya ثم kemudian Allah menyatakan anal maliku ainal jabbaruna ainal mutakabbirun akula sang raja manakah orang-orang yang congkak dan manakah orang-orang yang sombong wa rawi ya'ni ibnu abbas dan diriwayatkan dari ibnu abbas bahawa beliau mengatakan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 di tangan Allah Azza Wajalla. Jal. Wa kala ibn Jarir. Berkata ibn Jarir. Hadathana Yunus. Kala akhbarana ibn Wahbin. Abdullah ibn Wahab. Abu Muhammad al-Masri al-Faqih. Kala kala ibn Zayd. Ibn Zayd di sini. Abdurrahman bin Zayd. Bin Aslam. Da'if. Kala hadathani abih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 Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda Rasulullah Sallallahu Anusalam: "Masamawatul Sab'u fil al Qurusi, illa kadrahim sabat alqyat fi tursin." Tidaklah langit-langit yang tujuh pada kursi, melainkan seperti tujuh dirham, ya, yang dilemparkan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 قال وقال ابو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بركاء ابو ذر رضي الله عنه bahwa aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Mal kursi fil arsh illaka halaqatin min hadidin tidaklah kursi itu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 yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wa bainal kursi wal ma 500 am antara kursi dengan air itu 500 tahun. Wal arshu fawqa al dan arsy itu berada di atas air. Wallahu fawqa al arsy dan Allah berada di atas arasy. La yakhfa alaihi syai'un min a'malikum.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 Sore hari sudah berubah. Hadis itu diruqyahkan oleh Abu Wa'il, menunjukkan lemahnya hafalan beliau dalam merujukkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga nampak dari sanat hadis ini sanatnya bagif. Warawahu bin Ahwihil Mas'udi an Asim an Abu Wa'ilin an Abdullah dan diruqyahkan yang semisalnya oleh Al Mas'udi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 Walaihi syafah alaihi shayun min aamal ibni Adam dan tidaklah tersamarkan sedikit dari amalan-amalan manusia. Akhla Juhabudat wa Gairuh hadis ini dikeluarkan oleh Abu Budat dan yang lainnya hadis ini dikenal dengan hadis al Au'al. Hadis al Au'al. Namp. Sebab hadis ini, ini yani masih panjang disebutkan dalam.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 درم كتابنا فتح المجيد قاتب اليوم والأحادث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها وصرف عن ظواهرها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 memberikan manfaat kepada kita dan demikian pula kepada yang lainnya fi duniana wa akhiratina wallahu alam bisawab wa allahu subhanahu wa ta'ala menambahkan ilmu kita dan menjadikan ilmu kita tersebut menjadi hujjah yang akan menyelamatkan kita